До тяжкої порожнечі в душі Сави додався ще й відчай. «Кожна імперія піклується плеканням яничарів», – думав Сава. «Боже, боже, я ще тільки починаю. Я ще сказав і надрукував лише кілька сторінок, а як вони кедебісти вже мене вимучили? А як же було в тридцять сьомому?» Як вони чекали кожної ночі чорного ворона, і він таки приїздив. Як помер Рильський, а за ним течина, то Сава чекав якоїсь захалявної книжки, де бразючим ножем розуму було все це жахіття підняти до загальнолюдського розуміння і осуду, затавроване, розірване, наче кайдане на руках у того негра, що його малюють комуністи на плакатах, як символ визволення Африки. Але марними були його сподівання, бо захалявні книжки не народжуються в комфортабельних квартирах загодованих і заляканих пророків. І оце, ідучи з обстеження, Сава зустрів капітана. «Добрий день!» – отомлено відповів Сава, думаючи, що оце такому спустошеному, спраглому жінки, Подякати з капітаном просто неможливо. Сава вкотре себе стримав, щоб не послати капітана к такій матері, і встав, щоб вийти. «Ви тут виходите?» – поцікавився капітан. Хоча Саві зовсім тут не треба було виходити, він сказав. «Тут? Мені теж тут!» – збрехав капітан, і вони вийшли майже по підручки. Збоку подивитись, наче двоє друзів на вечірку йдуть», – подумав Сава. «Ну, як ви поживаєте?» «Та добре живу. Немає як причепитись, то питаєте про життя?» «Ви ж допомогли?» – дратувався села. двірником от працюю. Отримую 60 керебе. Та ще жінка. Стипендії 30. То вже й розкошуємо. Правда, нещодавно викликав завкадрами та пропонував пошукати роботу де інде, бо в мене тимчасова студентська прописка. А ви десь напосілися таки викурити мене з Києва?» Сам собі винен. Я можу допомогти? Вам, звичайно, зараз важко. І чого би то я блазнював, коли ви вже вважаєте мене не зовсім за дурного. Ну, це ви даремно, даремно. У нас на службі теж неприємності. Так ми скоро душевними і службовими таємницями почнемо ділитись. Ви знаєте, Саво, хтось нам свиню підклав. Останнім часом вам місяць без свині не обходиться, то якийсь письменник за кордоном залишиться, то надрукують щось на те. А ви що, від отих усіх студентів, котрих витурили добра чекаєте? Хтось розкидав листівки в університеті, академії і кібернетичному інституті. Потім капітан різко повернувся до слави та, заглядаючи в очі, запитав А чи не ви, саво, це зробили? Сава не відповів моментально, але й не заткнувся, запитавши «А яке ви маєте право так ставити запитання?» Потім вони з капітаном пішли кожен у своєму напрямку. Сава відчув на душі тяжкість і згадав, що коли кинув біля кібернетичного інституту останню пачку листівок, зрозумів, що відрубав собі дорогу до примирення з таким ладом таким облесливим капітаном, з можливостями робити в цьому закабаленому суспільстві кар'єру. Багато надій уривалося після цього вибору. І от після тої розмови на другий день четверо кедебістів, не рахуючи шофера, підвозили Саву до Києва у Білій Волзі. Машина, трохи натужуючись, вилазила на Багринову вгору. Сава вже любив Київ. Після армії жив тут п'ятий рік. Особливо гостро він це відчув на жовтневі свята, коли вже не йшов університетській колонії. Спав тої ночі в гуртожитку без простирадла і ковдри, укрившись демісезонним пальтом. Костюм, бездоганно випросований для завтрашнього свята, висів на стільці. Уранці, так як і всі, їхав веселий в автобусі і ніхто не здогадувався, що Саві в Києві вже нема де ночувати. Його нещодавно вигнали з колективу.